El disc de la setmana. Amb Paula Escudero. Acollim aquesta setmana un cantautor de Catalunya Nord que ve de Puntallà, en Pere Figueres. Ens presentarà el seu disc, Vora vosaltres, un disc una mica especial i ja veureu per què. Pere Figueres, bon dia. Bon dia, Paula, bon dia, aquesta setmana ens has vingut a presentar Vora vosaltres i per això hem escollit cinc cançons de les quals parlarem. Ens pots explicar per què aquest disc és una mica especial? És una mica especial perquè jo el volia fer feia temps i havia recit a, a trobar els diners per fer-ho. finalment uns, uns amics, dos en particular, l'Esteve Sabens i l'André Robert, han tingut una idea molt especial. És convidar 36 artistes pintors a fer una obra per fer exposicions i al final vendre a subhasta totes aquestes obres. Això es va realitzar molt bé, ja que no queda ni una obra per vendre. Totes les obres han s'han venut han venudes, i els diners van permès de fer el disc. I en aquest disc, cada cançó la dediques a una persona diferent? Quines, quines són les persones a qui has dedicat aquest aquestes cançons? És que tinc molts amics. <laughs> molts amics i molt coneguts. És per quan he, quan he escrit aquest disc, hi en cançons antigues i cançons més noves, per parlar-ne d'una al a vosaltres, per exemple, que el vaig dedicar a l'Andrés Robert, però aquest, aquesta lletra no és feta per l'Andre Robert. Jo, com vivia a Puntellà, jovenet, tothom parlava català. I passejant pels carrers, anant a fer compres a les botigues, eh, només sentia parlar català. Quan anava a comprar carn o pa o el que sigui, tothom em parlava català. I hi havia un, un home que feia, que empallava cadires, l'empallaire, que es deia Ventura Toret. I ell sempre quan passava davant de la seu, del seu taller, jo admirava aquesta feina perquè hi havia tots aquests colors i aquesta olor de, de les bogues que s'acaben. I ell em deia, Pere, si vols t'aprenca el mestier i quan me'n vaig t'hi pots posar. I veritat que tenia 7, 8 o 10 anys, tenia com deia això, eh? encara anava a escola. I doncs ell, amb ell xerraven molt de tot, de la natura, de la ribera, dels ocells, i aquest home m'interessava molt. I cada vegada que passava davant de la seva casa, m'hi aturava. I després va morir d'un accident, i és veritat que... un accident de, de, de moto. I és veritat que em vaig ser molt, molt endarrerit m'ha tocat molt, i després el poble també coneixia d'altra gent d'edat, més grans que jo, molt més gran, que sempre tenien un interès per parlar amb mi, no sé per què però sempre tenia un interès devia venir això de la meva mare i com vaig escriure a vosaltres, és que amb, amb ells els altres, aquells, aquells homes d'edat que feien cas d'un jovenet com jo, m'ha fet molta tendresa i, i molta coses i les he volgut dedicar aquest text a vosaltres que sense ells potser no estaria vingut el que estic ara, però després la vaig dedicar a l'Andrés Robert perquè és una persona que m'estimo molt. I aquest disc, doncs, és un disc que està dedicat a totes aquestes persones que t'han envoltat sí, durant, sí. durant tots aquests anys. Sí. Aquest disc, has decidit editar-lo només en format físic i no posar-lo a les plataformes per internet, a les plataformes Ai, no, digitals. No ho, no ho per què has decidit això? No ho he decidit res. No, ni si no ho fas per mi, no ho sé fer jo. No, no, és que jo no ho sé fer. I no hi havia una voluntat especial de publicar-ho en format paper més que en format digital? Sí, potser sí, perquè no sé si costa diners de fer-ho en digital. No sé, jo no m'he no cuidat dels gastos de, del disc. La meva dona i els companys que ho han fet, perquè jo estic més, en, més endavant de les coses. I no, no, no m'ha vingut ni a l'idea. Suposo que si un ho has volgut fer, o has pogut fer. I ara ens explicaràs una miqueta la cançó que es diu Abril 2020. Aquesta cançó la dediques a Jaume Caral. Ens pots dir, primer de tot, qui era Jaume Caral? Jaume Caral era un, un amic ben segur, de temps. Ell havia treballat al diari l'Independent i també era profe a les belles arts. Sempre ha tingut una atenció particular per mi a nivell de la cançó, i també al nivell relacional a, a amist, amistós i, i afectiu. I sempre és un home que, parlaven quan parlaven, donava consells molt interessants i tenia una visió de la catalanitat, de la poesia, de la literatura, de la pintura, i en particular tots els arts que s'apropaven de, de jo. I doncs eh, sempre ha estat a la meva vora per aconsellar-me i ajudar-me. I quan va morir el mes d'abril 2020 era el període del Covid i no vam poder fer res per, per recordar-lo fer, fer, fer quelcom de possible per recordar-lo com cal això no s'ha pogut fer i això m'ha estat molt, molt greu aleshores he decidit l'endemà o, o dos dies després si vaig escriure aquest text i és veritat que és un text molt especial, molt surrealista però és ben bé el que sentia jo de cara d'ell. I reflecteix també el moment de, de la pandèmia, perquè parles dels ocells que se sentien a fora sí. i de la plena primavera, mentre que nosaltres estàvem tots tancats a casa. Sí, sí, és això, sí, sí. Doncs escoltem abril 2020 de Pere Figueres del seu disc Vora vosaltres. Estaves al cel com un país gran i els núvols et somreien. Havies après d'amics i d'amants que es pot veure amb les orelles i per uns camins sovint embossats quan tot just rau el dia has aconseguit fer que cada pas sigui un bon record de vida. A les teves mans niuen els ocells i els arbres t'o contesten. Quan voldran volar, desliga el farcell. Serà un dia de festa, i com un infant que encara no sap què vol dir la llunyania, Tals teus urs tan clars, per les de bondat, cauran un poc cada dia. L'haver d'estimar com un tanderol estès damunt dels teus llibres, donaves la mà, ajudaves molt qui cercava a viure lliure. Parlaves d'amor sempre en el present, posant llum a la buscúria la teva amistat, un enriquiment, cossols de la nostra història. Òrfans has deixat, l'hivern ha vingut, haurem d'aprendre l'absència i del teu caliu guardarem algú al braser del teu silenci. No oblidarem mai el que ens has deixat festejant el teu somriure, ni aquells moments de ser al teu costat quan ens parlaves de vida. Això és el disc de la setmana a Ràdio Arrels i avui tenim amb nosaltres en Pere Figueres que ens presentarà el seu darrer disc, Vora vosaltres. Aquest disc recordem que té 12 cançons i cada una, Pere Figueres, la dedica a una persona diferent. Primer de tot, Pere, ens pots parlar una miqueta del teu recorregut musical? Ui, he començat molt nova, ja no me'n recordo. Potser que tenia els anys 68, 70, eh, vaig començar però era completament eh, sense cap ambició de res. Quan va néixer la nova cançó a la Catalunya Sud, en aquest moment que va despertar unes ganes de fer igual, jo tocava una mica la guitarra i cantava el Raimon, el Bracens, i anaven amb els Joan Pau Giner pels pobles, a vegades la nit d'estiu, allà on la gent feia el rai, els hi tocava quatre cançons. I això va començar així, després hi va haver el grup Guiem de Cabestany, que va ser més important, i amb el grup Guiem de Cabestany van, fer, van recórrer tot el país, fins i tot de l'altra banda de la, de, de la frontera, anar cantant a l'Universitat de Prades i coses d'aquesta. Però no t'ho podria enumerar tot el que he fet perquè ni me'n recordo. I a casa teva eren músics quan tu eres petit, la teva família? Ma mare i els meus pares escoltaven molta música, clàssica, a ràdio, perquè no tenien toca a discos tampoc però hi havia sempre una, una, una difusió de música clàssica per a la casa. I això ens va, em va desvetllar també un amor per la música clàssica, per el Baracenys, per el Gabriel, per tots aquells cantants que a l'època passaven a les ràdios. I també la meva mare m'estimava molt i m'encoraixava a, a, a tocar la guitarra La guitarra que el meu germà havia trobat, no sé, no em recordo ni quan ni com, però que estava per casa. Aquesta guitarra vaig començar a tocar-la i eh, cantant, amb clar, el Bracens, el primer, que era molt fàcil. I després eh, hi havia en aquell moment un grup, no em recordo el nom, abans del grup Guillem de Cabestany, uh -huh. hi havia un grup que, que recuperava les poesies de poetes nord i sud-catalans i anar llegint-la per pobles. I una vegada vam anar a llegir, me sembla que era a Argelès, no a llegir, a escutar més aviat, i la meva mare em diu «hauries d'agafar la guitarra i cantaries una cançó». I en aquest moment cantava molt el Desperta Rosselló. I en aquesta ballada hi havia que llegia el Miquel Maiol, el de dies, En fi, hi havia cinc o sis persones que llegien poesia. I un moment donat la meva mare va demanar si pogués cantar-ho. I li van dir que sí. I quan vaig haver acabat de cantar la cançó Desperta Rosselló, el Miquel Maiol ha dit... Bé, tu seràs el cantant de la Catalunya Nord i devia tenir 17 o 18 anys i va ser en aquest moment que vas començar a cantar. Doncs en aquest moment és uh, el, on, on va començar el Pere Figueres, el cantautor de Catalunya Nord. Uh, la cançó de la qual parlarem ara és El Vals i aquesta cançó l'has dedicat a l'Esteve Sabenc. Ens pots explicar qui és l'Esteve Sabenc? L'Esteve Sabenc és, és un home de Saret i és un amic de llarga data fa molt de temps que el conec, i treballava al Museu eh, de, de Seret. I eh, sempre he estat amb ell per parlar d'art, per parlar de, de pintures i de... en sap molt més que jo. I no, no té res a veure amb que li he dedicat la cançó amb el que diu la cançó. Però és una cançó que li agradava molt. Per què li agradava molt? Perquè l'Esteve Sabens al sembla que era el 93 o 95, no m'recordo la data. Va, el seu fill va morir en un paller estropat per un cotxe. I, li, i això el va, clar, el va tocar molt amb la seva dona, amb la seva mare. I aquesta cançó explica un mica si vols el ressentir que pots tenir quan tens un dolor fort per una raó més o menys real, que explica el que pots tenir com remordiments el dolor. I en la cançó també dius és un balls per ballar sol. A tu t'agrada ballar, però. M'ha agradat ara. Ara no ballo tant, però sí m'ha agradat. Sí, sí. I en aquesta cançó s'hi sent un lleut? I a la Paula toca fa, fa anys que toca amb mi i aquesta cançó li ha molt i ha decidit de fer aquells arranjaments amb el meu guitarrista Gerard Melu. Són ells que han fet els arranjaments d'aquesta cançó. I és més que al final hi ha llagut que és un... està bé. Doncs escoltem el vals de Pere Figueres. És un vals com un altre. Però ho és fet per Bellesò. Quan el dia s'allarga I que plou i que plou, que plou per dins la casa, massa molls els llençors, que el teu cor desafina i que s'amaga el sol. Quan el cel baixa, baixa, Cal podries tocar amb el cap sense massa, alçar un res la mà. És un vals com un altre, però ho és fet per ballaçó quan l'ànim és malalta. Tot es fosc pels entorns, els ulls cerquen a terra un lloc per descansar llarga se fa a l'espera acabar de plorar gira els fulls de l'història gira que giraran només sap el desori i el crit va pujant és un baus com una però és fet per ballar sol una arança salvatge que no sap el que vol. T'amboles per la cambra els braços ben oberts, fet ocell quan s'espanta d'un balançet incert. Gires com una roda un rò d'un molí trossejart Sant dinsa la tristesa Cada vol un patar és un vals com un altre Però ho has fet per avala sol Sabbes per qui ho canten és el teu dolç consol Quan la cançó s'acaba Tens encara més por Perquè es buida la cambra I que gires tot sol Que plou per dins la casa i que s'apaga el que s'apaga el sol, que s'apaga el sol, que s'apaga el sol, A Ràdio Arrels cada setmana presentem un disc diferent i aquesta setmana és Vora vosaltres del cantautor de Catalunya Nord, Pere Figueres, que presentarem. Pere, els arranjaments de les teves cançons, qui és que les fa? És el meu guitarrista Gerard Melú, que sempre ha estat eh, amb mi i de tots els discos que he fet, ell sempre ha estat present per a fer els arranjaments d'aquestes músiques. És molt, molt interessant, el Gerard. A nivell musical um, i aquest disc has decidit anomenar-lo vor a vosaltres uh, perquè el dediques a tota la gent que t'ha envoltat durant aquests anys uh, aquests sí. anys d'artista i abans fins i tot també uh, i per finançar-lo ens explicaves que, hi ha hagut eh, artistes que han fet obres, pintures, i aquestes obres s'han venut i amb aquests diners has pogut finançar aquest disc. Sí. Ens pots parlar una mica dels artistes, d'alguns dels artistes que, que han participat en aquest, en aquest disc? El que m'ha estranyat molt és que quan hi ha hagut l'exposició, per exemple, jo en coneixia uns quants, però no tots. Quan vaig arribar a Aïlla de Tet, veig que al carrer hi ha molta gent, i m'estranya molt perquè, sí, clar, hi ha gent sempre a les exposicions, però gent que mai venien, i això m'estranya. Vec gent que coneixia i gent que no coneixia, hi ha un moment donat, a l'Esteve Sabenys, que és ell que va muntar això amb l'Andrés Robert, Me diu, bon Pere, hem d'entrar que obres de venir mi al micro. I jo li dic, cony, que si no hi tinc res a dir-ho, vinc a mirar l'exposició. I em diu, sí, sí, però veus, totes pintures són per tu. I aquí quasi que em vaig desmatllar. Era una bonica sorpresa que t'havien fet. Sí, sí una, una excel·lenta sorpresa, d'una gentillesa que ni, ni ho pots imaginar. Com va que gent que nim em coneixien a vegades, quan l'Esteve Sabènes els van anar a veure per dir-li fes una pintura per al Pere, ho, ho han fet. I això a nivell humà i relacional és molt, molt important. De saber que hi ha, que hi ha gent que per ajudar són aquí. I ens pots dir alguns noms d'artistes que hagin participat? No, no cal que els diguis tots. Um, L'Esteve Sabenys, clar. l'Andre Goubert. El Pascal Comalada, que ha fet aquesta pintura del la, la, Pere Figueres. Pere a Figueres, la ciutat. Hi ha molt d'humor. Mm. Um, la Francesca Caruana, que coneixia. Que hi havia més. El Miquel Forquet. El Marc Forquet que era també de Seret, que coneixia més. L'Emmanuel Judi la coneixia una mica. El Nicolà Gonati, que el coneixia molt poc. El Cristòfa Massé, que coneixia perquè, com feia taps de suro, les escultures que feia amb el suro, coneixia el seu pare. El Josep Moresó, que és el pare de la Paula. El Robert Magentí, que és un noi que vivia a Seret, que és natiu de Puntellà, és un amic ha més encara. el Michel Panyú, per exemple, el Claret Serraïma no el coneixia aquella més. El, el dolor Rossinyol tampoc l'he coneguda després de la història. El Jordi Tolosa fa poc que el conec, i el Patrick Soladí que era un amic de Bages i, to, i tots els altres també. D'aquí a poc escoltarem la cançó El teu anar. Aquesta cançó la dediques a la Cristina Giné, que és la persona que comparteix la teva vida. La meva dona, sí. I per què has decidit dedicar-li aquesta cançó? Perquè la vaig escriure per ella al començament de la nostra relació, perquè va ser una relació una mica complicada, anem a dir i vaig escriure aquesta cosa no puc explicar tot eh? no, no, no cal que entrem en els detalls doncs de tot seguit escoltem Pere Figueres i la cançó es diu El teu anà. El teu anà com una dansa d'ossudament se hi va quan tanqui els ulls, quan tot me cansa, al pensament és un combat. per carrer d'aquesta estançaúrius a mi Ei tan se val Obri el meu cor Llavors man-se Àgi roent Dels teus senyals. Oh oh, oh, oh, oh, oh. Oh, I per l'espai on dorm a penes, allunya dint el teu mirar gota gota, dolça ignorança, Lo que jo crec, ara se'n va. caigut la son m'envolta temo el fracàs del despertar llarg que és el dia porta la corda porta la corda hi ha l'ús que activa que el desfarà Qualdes farà? Qualdes farà? Qualdes farà? Qualdes farà? Aquesta setmana el disc que estem presentant és Bona vosaltres de Pere Figueres. En aquest disc que Pere Figueres ets tu qui has escrit cada una de, de totes les cançons? sí. Sí, sí. I tu, abans de, de fer aquest disc, acostumaves cantar cançons que no forçosament escrivies tu? Al principi, potser, perquè no havia encara escrit. A l'època del Gruviem de Capestany, per exemple, ja cantaven el Lluís Llach o el Raimon o, o l'Ubidi, però d'ençà de, de, de, que he escrit i que he començat a fer discos i que l'escriptura i la, la música m'agradava molt, que canti molt poc, a part, en concerts, per exemple, m'encanta l'Ovidi Montlló, a vegades faig una cançó de l'Ovidi. Hi ha un cantant francès que m'encanta, que es diu Jules Bocarna, que és belga, i que, que ha traduït un poema àrab, no recordo el nom, i aquest poema m'encanta i a vegades canti, traduït per, per jo, el, aquest, aquest, aquest cant, que és un cant sobre la, sobre la bomba atòmica però cantant de, cantar els altres m'interessa pas massa. Vull dir. No ho faig, perquè el públic així es descobreix altra cosa, però sí que ho sé fer. La cançó que presentarem ara és Dolces Hores d'amistança i aquesta està dedicada a Gérard Melú. Ens pots explicar qui és? Gerard el Gérard és el meu guitarrista de sempre, dançada als anys 70, que toca amb mi. I és realitat que vaig escriure aquesta cançó, aquesta aquest no era una cançó al principi, era un text. Li vaig dedicar aquest text fa molts anys i un dia m'hi vaig posar i vaig posar, vaig, vaig, vaig posar la música damunt i ell va fer els arranjaments per la gravació a la qual es va afegir la Carola Perrera al nivell de la, del clavecí. És un text molt... per jo m'agrada molt aquest text perquè és ben bé el que, el que penso del Gerard i a ell també ell, eh, li plau tocar-la molt perquè ha fet uns arrenjaments molt macos. I és una cosa que fas eh, sistemàticament, de primer escriure el text i després posar la melodia, o depèn? Com depèn, ho fas depèn. per escriure cançons? Explica'ns. Jo quan llegeixo canto, donc, eh, eh, un llibre o el que sigui, tinc sempre ganes de posar-li notes damunt dels mots. És una mània, és, un, un, un, és una deformació professional. Una i a vegades és el contrari, escric no sé quina música hi posaré o faig la música i després hi posi mots. Això depèn de, de, de com ho trobo en aquest moment. Escoltem doncs Dolces Hores d'Amistança de Pere Figueres del seu darrer disc, Vora vosaltres. Dolces Hores d'Amistança, recollides S'haudites les més amantes, tan poques, netint el cor. Recordant aquelles hores, a mi desperta un desig, amb un tas de melancia, desgarrifant-se i neguit. Dolces hores d'amistança, posades per al destí com el respí d'una dansa i el perfum de bon vi. Caminen aquelles hores per les mans del meu company, quan la rosada s'esgota, dringuen vives com cristall. Dolces hores d'amistança, que del temps festeja el món, per damunt d'aquesta estança, no vull jo caminar sol. Si ja el meu escrit s'atura, no és que tot sigui acabat. Douces hores d'amistança tornen de nit cap al tard. El romani desfila amb colors pels seus ulls, per sota cada sella una cuca del llum. I diu, no diu, canta amb tot això que seu. Coses que a mi m'encanten, escolteu, escolteu. El disc que presentem a Ràdio Arrels aquesta setmana és Vora vosaltres, de Pere Figueres, i parlarem ara de la cançó homònima. Aquesta cançó, Pere Figueres, la dediques a André Robert. Explica'ns qui és André Robert. André Robert és un home que viu a Aïlla de Tet, que és criol, fa molts anys que viu a França, i és anarquista, i ha dedicat el seu, la seva vida a defensar l'art, la pràctica de l'art, de l'escriptura i de la pintura. Ella és pintor i poeta, creol, escriu en creol, i té una galeria d'art a ella on cada dia, a cada setmana o cada, cada mes, s'hi fan exposicions de pintures. També jo hi he fet concerts, hi ha hagut teatre, i hi ha hagut poesia, hi ha hagut... Una... És un home, un militant disponible, fàcil d'accés, d'una gentilesa a tot, tot, tot patà i, i és, és, és, és bo hi ha poques persones que conec com ell disponibles i disponibilitat i sense ser, sense cercar altra cosa que ajudar-te i aquesta cançó és la que dona el seu nom al disc, mm. Quan la vas escriure Pere? Uf. jo deu haver 30 anys potser o, o 40, no em recordo hi ha molt temps que la vaig cantar la cantava un poc a, a l'època. era diferent, hi ha més d'una versió en fi, jo he digut aquesta versió i ha hagut més d'una versió d'aquesta cançó, tant musicalment com a nivell de la poesia. Perquè totes les cançons d'aquest disc, les dotze cançons que componen aquest disc, vore a vosaltres, que va sortir l'any passat, si no m'equivoco, el, el, el 2021, si no m'equivoco, mm. um, les, les has com, compost o has escrit en moments diferents de la teva vida. Això. Són moments han marcat el meu, els meus pensaments a la vida que he passat, que ha estat una vida una mica complicada també, però vaja, encara estic aquí. I si haguessis de triar una cançó del disc, la que... Jo diria que el disc no m'agrada, perquè sempre, quan acabes quelcom, haguessis dit el cos que el torno a fer. <coughs> però si hi ha una cançó que m'agradaria, ara m'ha estudi si hi ha una més que les altres, diria que és El Caleixet. El Caleixet. És, que és veritat que no estic col·leccionista, però guardo moltes coses, tinc els calaixos a patar, plens, i m'agrada re retrobar i recordar, gràcies als els calaixos, el que he estat, el que sóc i el que potser seré. M'ha agradat molt això. I acabarem aquest disc de la setmana escoltant Vora a vosaltres, la cançó que dona el seu nom, al darrer disc de Pere Figueres. Gràcies d'haver estat amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Arrels, Pere. Gràcies a tu, Paula, gràcies. Vora, vora a vosaltres i a la mar amb els seus somnis quan l'onada recorda la cara del vent heu viscut molt de temps vora vora a vosaltres un olor de dolça tarda un perfum de memòria de records i d'encís d'un instant Feliç, vora, vora, vosaltres si sol està, com de viatge, fora del temps que passa, fragil com una mà, tendre com el vol. una cançó que va més lluny que l'horitzó on vos espera la companya. Vora vosaltres un desig que sol ho expliquen els dits de les vostres mans quan s'enganya. Vora, vora vosaltres pot sortir el sol Paraula, preciosa i precisa, si és paraula d'amor que vos fa els ulls d'or. Vora, bona a vosaltres també hi ha tot el misteri de la vida que passa i de la que ha passat Lo que heu vist i callat. Bora vora a vosaltres és estrany, viu una rosa en el ram de la vida, una estrella al davant. més lluny que l'horitzó on vos espera la companya. Vora vosaltres un desig que sols ho expliquen els dits de les vostres mans quan s'enganya.